По-близо ли е Пловди, в който ще бъде Европейска столица на културата през 2019 година до наградата Мелина Меркури след последния мониторинг в Брюксел? Това се опитахме да разберем непосредствено след последното изслушване на екипа на Фундация Пловди 2019 пред Комитета на регионите в Европейската комисия. Това е последната фаза на мониторинга преди реализацията на проекта Европейска столица на културата. Припомням, Пловдив спечели това звание в надправара с няколко български града, включително столицата. Журито на последното събеседване обаче е различно от онова, пред което Плодив успя с своята кандидатура. То обаче се състои от също толкова взискателни и знаещи експерти, както и от хора, които са работили в управлението на европейските столици на културата в своите си държави. От 11 члена е журито, има и един координатор към Еврокомисията в него. Какво се случи и дали от въпросите и реак 19 успя да се ориентира как да ръководи тези сложни процеси, които освен бюджетиране и администриране трябва да са свързани с ясна визия и отчетлива и запомняща се идея. Половин-часова презентация и още цели два часа въпроси и отговори от страна на екипа. Питам Светлана е въртистичен директор на Пловдив, какво се случи всъщност на този мониторинг? Още сето бяхме питани така доста детайлно по някои въпроси, по някои конкретни проекти, свързани с програмата. Тази комисия, която ви препитва, различни ли са нещата журито за наградата Мелина Меркури и тази регулярна среща? Или едно и също? Едно и също е журито. То взима решението за наградата Мелина Меркури на базата на този прогрес репорт, който са получили сега от нас и на базата на срещата, която имахме днес. До 21 работни дни, т.е. някъде около 24 май, се очаква резултата, който ще дойде заедно с техния подробен доклад с анализ на постигнатото и с препоръки. Има ли градове, които не получават тази награда? Би, нямаме такава статистика, дали се е случвало или не се е случвало, но не може да има прецеденти. Не е гарантирано. Милиони половина евро. За какво ще бъде използвана на наградата, питам Кирил Велчев, изпълнителен директор на Пловдив 2019 Разбира се, все пак тук става въпрос за някакво послание, което става Европейска столица на културата в годината след титулата, така че средствата ще бъдат спределени програмно и ще покрия част от финансирането на годината след титулата, след 2019 година. Среща мина изключително позитивно. Разбира се, имаше това, което каза и Светлана, различни въпроси, които са част от програмата, така че ние очакваме след 21 работни дни доклада с, с техния Техните с техните препоръки. А разбрахте ли в каква посока ще са техните препоръки? Ние не може да гадаеме как, какви бяха техните препоръки. Въпросите бяха свързани с програмата, с реализация на програмата. До голяма степен на окванаха човешкия ресурс, капацитета на фундацията към момента. Появиха се всъщност по време на среща, се появиха вече някои препоръки по отношение на това... Например, тъй като ние правим отворени покани, с съдържание доста интензивно. Сега да се внимава много с натрупването на такива отворени покани. Препоръката беше да а, внимаваме по отношение на бюджетите, които се отпускат спрямо капацитета на партньорите, с които работим. В смисъл да се преценява внимателно разхода. А, свързани бяха препоръките също с, то, с а, достатъчното разрастване на екипа преди а, самата година на титлата и по време на годината на титлата, т.е. да може да се планира все пак да поеме този екип количеството работа, което предстои тъй като всички членове на. Тази комисия имат опит с а, на правене на Европейска столица на културата и могат от а, първа ръка да кажат кои ще са, така да се каже, препъдни камъните, основните проблеми, които ни предстоят и в а, този етап. Кои могат да са те? Ми недостиг на хора, а, не, неясен капацитет на партньори, на които разчитаме повече, отколкото от те могат да поемат специално за откриващото събитие, така също имаше препоръки да се съсредоточим повече върху участие на граждани, участие на, на местни културни оператори и на местни артисти вътре в това голямо събитие, защото то е ключово за самата година и е важно, колкото може повече да привлечем в участие граждани. Това беше специално подчертано. По отношение... На концептуални послания това, на което ни беше обърнато внимание, е, че Пловдив се гордее много с културното си наследство и да се умеем да намерим начините, като ние боравим с съвременна култура. Основно, поддържаме концепции, които са за възраждане на а, културно наследство чрез средствата на съвременната култура, но ни беше обърнато внимание да се възползваме все пак и от това предимство на града с това богато културно наследство, което има и да привличайки хората към Пловдив с програма, с културна програма с съвременна култура, да ги задържим там и с културните богатства, които имаме там като позитив. Аз като артистичен директор разказах какъв е процента от проекти, които сме успели да покрием от артистичната програма до този момент. И по наши изчисление успяваме да покрием близо 85% от оригиналната програма в момента, с много малко проекти, които са отказани или от нас, или от партньори. Читалищата, изненадващо за много хора, успяха да откликнат на Европейска столица на културата като така стимул да направят нещо различно, неочаквано, да развият и международни партньорства даже. И чак ми изненадаха, така че се изтрува това стимулиране и да продължи през 2019 и след нея. Кирил говори за управлението на фундацията, за правителния съвет в момента, какво работим заедно с тях и за бюджет нещо, което знаете, че беше проблем преди година. Говорихме също за инфраструктурни ам, проекти. Стефан Стоянов, като представител на общината, беше там по-скоро човека, който представяше етапа, на който са стигнали инфраструктурните проекти в Пловдив. Говорихме и за международни отношения, тъй като Виктори Янков е част от нашия от година е повидно. Той говори за международната комуникация на фундацията и той разказа кои са основните пък стратегически, така да скажи, точки от неговата работа за подчертаването на нашата балканска идентичност за Обелязването се е пак на няколко важни годишнини. влизането на България и Румъния в Европейски съюз 10 годишни, на която отбелязахме миналата година. Също 30 годишнината на на Берлинската стена, която ще годишнина през 2019 година. И също присъства като фокус на неговата работа и на програмата на Европейския стойци на културата. Заедно с екипа на Пловдив 2019 в Брюксел беше и немската консултантка на проекта. Thank mm -hmm. you. Казвам се Надя Грицо и съм консултант от Германия, Хамбург. Работя с Плоди 2019 от 2012 година. Предишният ми опит включва работа за един германски град, Есен и областта Рур. И от 2011 година всъщност поделям тази своя експертиза и с други европейски столици на културата. Знаем, че за Европейска столица на културата е важно да не си туристически супер известно или важно място, а да направиш така, че градът ти да стане културно важен. А Плоди си е туристически център на България дали Пловдив не е твърде известен. Първо well, about... <speaking in foreign language> не е въпросът дали е или не е известен. Даже Атина и Флоренция са били европейски столици, а те са доста по-известни, както и Берлин, така че не е необичайно да се избере град, който е туристически известен и прочут. Но сте права. въпросът не е в това да се покаже, че градът е хубавич и културен, а да подчертае, че един град се нуждае от титлата заради един или друг аспект, който е важен и значим за общностите, но е бил подценяван или недооценяван. И с титлата ще може това дълготрайно да се поправи и да направи нещо добро в дългосрочна перспектива. Уважавам начина, по който в България се гледа на пловдив, като на един древен град, който все още е населен в своите древни очертания. Но от друга страна не мога да твърдя, че от германска гледна точка много от моите приятели знаят особено много за Пловдив или даже да знаят къде се намира или да са чували за него. Когато започнахме с екипа на Пловдив 2019, точно това беше митът клишето сред българите. Разбира се, вие си знаете колко е важно това място за културата ви, но хората в Европа не знаят нищо за Пловдив. Има разлика между погледът отвътре и погледът отвън и точно върху тази разлика концепцията за европейска столица на културата се развива. Стереотипите се различават. Допълва Надя Грицо. Точно в това виждаме основната ни роля като консултанти. Не да казваме как да направите нещата, а да посочим митовете, в които вярват хората и да се опитаме да разчупим стереотипите от една страна за собствените и достоинства. и да добавим погледът отвън, защото това става европейска столица и е важно да отворим перспективите. Тези перспективи, които са доста по-широки от единствено българските, например. Питам германската консултантка дали от последното изслушване на екипа на Фундация Пловдю 2019 останала с че Пловдив ще получи наградата Малина Меркури. Мога само да предполагам, защото, както казва Силван Паскла, който отговаря в Европейската комисия за Европейските столици на културата, тази награда не се дава автоматично на всеки град, Европейска столица на културата. А днес на средствата той отново точни критериите, по които се определя тази награда и особено развитието и дали екипът е успял да приложи и развие съвета на Европейската комисия. И аз мисля, че екипът на Пловдив 2019 направи много добре и видимо това, което вече се случва според съветите давани тези срещи. Личното ми усещане е, че ако някой заслужава тази награда, това е екипът на Пловди 2019, това става за първи път, а има процеси, които трябва да се преминат, които са трудни даже за градове в Германия или Франция, които имат много по-богат опит. Затова и този екип е наистина първи, прохожда, неиспробвани до сега пътеки и усилията му будят разсекти. Обръщам се и към Гина Кафеджан, която работи активно заедно с екипа на Вроцлав 2016, когато този уникален полски град беше Европейска столица на културата. Попитах я веднага след изслушването пред журито в Комитета на регионите какви са приликите и разликите между Пловдив и Вроцлав, когато сравнява процесите по реализация на проекта Европейска столица на културата. По-различен начин ли гледат Разлика на се надявам да има, защото макар и целите да са еднакви на инициативата Европейска столица на готурата, тя е важно да бъде припозната от града и държавата, за която, а, в която се случва така, че надявам се да има разлики, но се надявам а, да сме показали, че работата до тук ще даде такива резултати, каквито са добрите оценки, които в момента са в обращение за вросла 2016 години. Всички тези неща, които ще се случват през 2019-та в Пловдив, особено когато идват от малки читалища, малки общности, ще бъдат ли достъпни за чужденци? Да. Защото Пловдив е град, в който живеят вече може би най-много чужденци да. в България. Не мога да кажа, че са най-много, но определено са много и това е видимо и в проектите, които се реализират, защото имаме проекти свързани с новите общности на чужденци, които живеят и италянци, и украинци, и руснаци, и испанци, и от англичани. Имаме и ирландски проект, който е в програмата ни. Така че във всички случаи по принцип всички проекти, които са свързани в Европейския културата, като част от официалната програма, се представят минимум двоязично, но те са и базирани на целите, които са поставени, а това е международна гласност. Цен... Многогласност. Да, да. цена. Заедно заедно с Пловдив, Европейска столица на културата през 2019 ще е скалният италиански град Матера, също като него в южната част на страната, но доста по-малък по размер от Пловдив и затова сигурно е по-застъпана работата в региона с множество проекти в така наречения регион на Базиликата. За разлика от Пловдив, Матера може по-оперативно да дава поръчки и да възлага задачи за разлика от отворените покани, които са основният инструмент при програмирането за Пловдив 2019. Кога ще затворите този процес на програмиране, питам Светлана Коюмджиева на края на нашата среща след двучасовото изслушване на екипа на Пловдив 2019 пред журито за Европейска столица на културата. Официално програмата на Плоди за Европейска столица на културата ще бъде представена на 5 септември тази година. Ще имаме и съвместно представяне на програмите Плоди и Матера през октомври в Брюксел. Това означава, че малко или много програмата тогава ще бъде абсолютно затворена, защото ще бъде и отпечатана. Но ние ще продължим да правим конкурси и през 2019 година и да, и да даваме възможност на още партньори да се включват с съдържание. Тоест ще продължи процеса, защото този е процес, нали няма как да го заключиш и да отвориш една през 2019. -та да изкочи нещо. Нали? Разбира се, се повдигна темата за ромската общност, за Столипинова като фокус на нашата програма, какво сме постигнали там, до момента, какъв е нашия подход, каква е стратегията. Факт е, че проектите, свързани с Столипинова, започват от тази година, не от миналата, както беше предвидено, и ще имат своите реални резултати през 2019 година. Но бяхме така, по време на тази дискусия, специално за ромската общност, добронамерено посъветвани от тук нататък да насочим част от комуникацията на програмата си и в тази посока, да, раз, да разказваме повече какво правим в Столипинова, защото ще бъдем питани за това. Защото международната преса особено доста се интересува от този ромски въпрос европейската преса и много често тиражира стереотипни картинки по отношение на ромската общност. Но стараем се проектите там да бъдат насочени повече към общността самата, не толкова към публики. А това, което до този момент там е правено, ще продължи... Дължи ли? знам, един антрополог работеше в Столипиново. Той не е само един, той беше цял екип да. от 6 човека, които работеха там в рамките на една година. Те продължават да работят с наши партньори. Техният репорт, който направиха след едногодишно проучване, ще бъде публикуван на нашия вебсайт и на български и на английски, което ще е част от приноса нали все пак в опит да променим обичайната перспектива. Това ваше изслушване съвпада с много големия фестивал за Брюксел, Балкански трафик, Балкан трафик, с оркестри, концерти, Балкански джаз, включително български музиканти. Има ли връзка? Ще правите ли е цен върху тема като балкански трафик, колкото и предизвикателно да звучи тя и в Пловдив 2019? Балканите са важен фокус и балканската идентичност е важен фокус за нашата програма още от самото начало. Сега има много балкански градове, които влизат в семейството на европейските столици на културата. И имаме европейски столици от Сърбия, от Гърция, от Румъния, също от Харватска. Балканската тема ще бъде повдигната и на фамилната среща на европейските столици, която предстои от 10 до 13 май в Пловдив. Тя е закрита сега. среща да. сега дойдат близо 40 града, представители на 40 града в Полив. И специално ще засегнем и тази балканска особеност, балканска идентичност сега ни с фестивал Балкан Трафик, смятаме да го продължим през 2019 година. Поне имаме такова споразумение с тях за обмен от тяхна страна към нас през годината на титулата. Сега ние представяме пловдивски артисти и кукери от Раковски, като част от културната програма на председателството. Но продължаваме и с други проекти в тази Балканска посока. Няма как да не я засегнем тя. е Все пак част от тази уникална културна принадлежност, която ние имаме в Европа.